Örömhír Lukács evangéliuma 2.1.3.20 És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki -ki a maga városába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel, hogy Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő születésének napjai, és szülé az ő első szülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteti őt a jászolba, mivel, hogy nem valanékik helyük a vendégfogadóháznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künna mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az úr angyala hozzájuk jöve, és az úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mond az angyal nékik: Ne féjetek, mert ímé e hirdetek néktek nagy örömet, Mely az egész népnek örömelészen, Mert született néktek ma a megtartó, Aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtuk egy kis gyermeket Bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal Mennyei seregek sokasága, Akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennyekbe, mondanák a pásztor emberek egymásnak. Menjünk el, mind Betlehemig, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentetett nékünk. Elmenének ezért sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet és a kisgyermeket ki a jászolban fekszik vala. És ezt látván elhirdeték, ami nékik a gyermek felől mondatot vala. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mind az igéket megtartja, és szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének, Dicsőítvén és dicsérvén az Istent mindazok felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott.